«Щось мале, голос тонкий, наче дівчина». «Ба ні, хлопець!» — поспіхом заперечила Мирося. «А чого приперла тебе лиха сила в таку пору на вороняче поле? Хочу глянути на битву. Чи не здорів? Нащо вона тобі?» а «Цікаво», — зітхнула Мирося. «Чув про вицарів, героїв, а герці не видів. Кажуть, що це гарно, весело». То такі думки посів у твоєму умі, здивувався боян. Гарно. Чи не об'ївся ти блекоти? А мені батько казав. А хто він твій батько? Та коваль він, збентежно мовила Мирося, колупаючи босою ногою в землю. Нема вже його. Я сирота. Ха, похитав головою боян твій батько, синку, або дурень, або цар. «Цар?» – здивувалася Мирося. «А то ж чому?» «А дуже просто», – приїзно пояснив Баян. «Бо царі, синку, дивляться на герці збоку. Той, хто заюшений кров'ю, не скаже, що це весело. От якби тебе розчахнули до пупа, що ви сплеснули в долоні Мирося, жахнувшись? Таке страшне мовити». Хіба таке буває? Отож, то ж, зітхнув Боян. Був я дружинником, різався в страшній січі, з набачився. Мене з побратимом старшим захопили вороги та й познущались. Очі мені випалили, а тоді пустили вниз за водою в човні, на глум, на муку. Хотів я на себе руки накласти, та врятував мене прадавній Боян. Виходу в мене просвітив серце І збагнув я, що не я один у світі нещасний Море муки над світом котиться Я сліпий на очі, а є сліпі на серце То страшніше, синку Сліпі на серце як-то А хоч би володарі, царі Б'ються, умножають скарби, землі загарбують А навіщо, до якого пуття Голи приходиш у цей світ, голи підеш з нього. Кому ж залишиш купу, того б непотрібну, заради якого море крові пролив. Ото справжні сліпці. А мені того не потрібно, вольно як птиця. Ходжу лісами, полями, людей звеселяю засмучую. А як звати тебе? Та Вирославом кличуть. Гарне ім'я. Похвалив Боян. «Їсти хочеш?» «Та ні, ситий». «Бреши, коли це сирота ситим буває. Ось пиріжок з маком бери. Дуже смачно". «Справді смачно", Похвалила Мирося, куснувши пиріжок. «Ніколи такого не їв. На здоров'я. А цить, здається мені, вже близенько військо. Чи ти бачиш, хто там?» — То наше витицьки, — схильовно мовила Мирося, — дружинники лаштуються в лаву. — Готуються, — пояснив Боян, Воров, певно, близенько. — Хтось скаче на коні, чую. — Чи не до могили? — Ге, — затривожилася дівчина. — Сам цар Горвій. — Що його тут бракувало, — буркнув боян. Чого йому? — Ви ж, діду, як запитає про мене, скажіть, що я поводир. — попросила Мирося, ховаючи за кам'яним бовваном. — Скажу, скажу, кому ти потрібний. Вороний кінь Горвія толочив копитами степову тирсу ковилу, за ним збрязкотомі галасом скакали радники і воєводи, ще трохи далі сунулася лава дружинників. А від полуночі долинав зловісний гомін там над хмарами жовто попелястої куряви майоріли стяги, похитувалися з списи. Витицькі вої лаштувалися велетенським півколом, позирали на тривожний обрій, голосно перемовлялися. Цар уздрів постаті на могилі, круто здибив коня. Аго, ти, хто такий, хлопче? Поводир придушеним голосом одвітала Мирося, виглядаючи за кам'яного Боввана. Кого водиш? Бо я не сліпого. «Бо я не здивувався цар. Це добрий знак, що він так пору з'явився. Хай йде сюди. Цар велить, щоб йшли до нього».